یو با پکې پازني هغه به وای چې پیر شه لیکليري لاو ناملات ان سودا حافظه ليله دین زلماءه على صخره سماء ورا جبل كافن علم تو على تفترت مرارتي تور میګه پتورګاټه د کوی کا دغار نه اخوا که زه په دې باندې پوي نه شمنو زمالسي کې بويلی شي وګوره بابا پويګی کنا اولیا پويګی دی دی او دا موزيري نه او یو به پکی پازي هغه به پکی بل شروع کی کتاب سي او دا داسنګ سره پتا په پتوي کوي او بووي چې اوليانه مني سو بووي زيارتونه نه مني سو بووي بابا ګان نه مني اوسو بووي زمابو مخددا ويلي دي سر بت جائز ده پتا به دروغ جوړيل سو بووي چې لزانه بووي سو بوو پکی تاوي چې حافظ ما او دای زما مخکلیدي او دای زما مکلي یو به کپاسوي خامون او د مار راغلی دی او پتو کوي تاو بل به په ک پاسېقب و چې پهیو قدم تررش پورې رسی او مالی دلې د رفتار د درشانو او بل به په چې وګور نه څنګه خکله ل جااله وګه او لما راغلی دی زاړ ذاه کتابونې را وړي ديته ارانې چې خدای داسه چللی خو ته با الله الله کي وسله بدر زوړکي حاضرنه و زرب ورکي الله الله حزب الله ادب وای از نه چریک دي دل در باندې راشي شوندو باندې بچي برکاږي از خو ته رو ته زبانه است زه نه چرنګ ديړ کي ګورې وينه و نو چه ځان کي تیار بناستې اخلاق بناستې بل بابا کي پاه سي آغا بابا بل سو وي سو بابا کي نصر وي سو بابا شیر شعر او سو بابا کي ها وي ده چانه سروب شو، نو فل یزا سبه تا اقدام، ول یا قل یا عمر ابن حمدان، ایلم ترو دالی یاد والدی، لاخراج دوگان دیوان الولیاء، که چانه سروب شو، نو اگر ده عمر ابن حمدان پا تربانی و قدمه کی دی، اواز دیو کی، آچه ما تا دا روکشی ویسی در اپس که، که ما را اپس د دفتر نو باسما، او دا ولی نده، او یکور کن اولیاء پویگی، او لییا له خی قدرت پررکی دی بل په پکې وي چې تااسې ل غدری چې دا شکلی نو چې وي نو تا به اودې او غه خبرېته ستا شکل ببوری <تصفح> بوري چې دا څنګه سړی دی ک تاله اودئ نوازې نه چې طرک د دل پهځان راولی کلک به ولای مضبوط به ولاړی او خبره بکی کې ته به قرران شورو کې د قرآه دا غوی غبارتونونه به هم درته یادیغا به وای او داقرران به در سره لا کې او ته به کی قران کے علاوہ ہی یا علم سرکم وجارکما وی علم ما تکسبون لا یعلمھا الا اللہ قل لو كنت عالم الغیب ہاں لست اکثر من الخير در سورت عراب اور سورت انعام دل میں گپ نہ پی باندے یت نہ برتیا تے تبتشی یت نہ وائے دا سوای اب تغیها کما نه افغیر الله اب تغیها کا نه آیا بغیر د الله نه بل کتاب اوه ما د الله د کتاب نه بغیر بل کتاب اوه ما الله کتاب داوی داولیاو کتاب د بندیانو کتاب دغه وای او ته به دا وای اچیم سس کلا و ذرینا فلا کاشف الا هو د یا چون به وای چې کله تا دا یو ځوان د په کې پاتې وی چا په اله کپه توا کړی امولیت یه تقریر وکړ کا لگا تا ته وی پاسه ازوانان بل لارې پاسې ازوانان بکله کودریږي او ستان داد به وکي الله بده انداز لزوانان پیدا کړي او توا قدمونه مضبوط لګي تختې بنان کو تختې میدان دې پری خودار درسې بیلل بیا بیا وړي ها بیا وړي چا مخه لنه شرات د دې باره دې بیا ها هغه ورو زمي په ورو تله ما يهو په سادي پرزاري جوړ کړو ازانې چې څنګه دې جبې وکنو نپلو تا اغه ځان غلط شو اګل نه پلوته درید ما نه پلوګ دوه ما یو کو چیو کې د مینبر چیو هات ها مینبر باندې کې نه اسماورته آسی کتل یو تی اشاره وکړ دا مې ګراله را دی خوکه اورنګ یې دیل شوی هو ها یو موحد ملګرو دا غسه اګه د مینبر نه را کوستل نو ما یو درګه برته چالو خېم ها طالبو زبر طالب ډیر څه خپګی موحد طالبانی راجي څنګه من برتاو کوته نو داسیو کوته مې را کوشا وې نو کوزيګ مې کوشا وې نو کوزيګم بسوارلم <سؤال> مې مال <ماشاد> <سؤال> چلو را دي کوزي و چات نه کې کې شور جوړ شو امشران په کې مونږ غریبانانو غریبانان پاتې شو مې د قشاند غي چې بنتيان مخ کوي داسې چل <سؤال> به در <سؤال> سره کوم ها رالم بیا تخته و نه هغه بیا الله <سؤال> ورو تخته مې را ټینشلږه نیم برتاو ختم بیان می شورو کلاګ بودريګي رستوکیګي غزان کې لري سستی پیدا کړه کمزورۍ پیدا کړه د دې د لزان کې راوستل ارسه د ګارد واړ کړل بیا فلاج بواله میدان ستاره اخیری تقریر بستاد دی اخیری تقریر بزان سره یاد ساتي اوس یې نه چې اخیری تقریر تقریری اډ نمبر 135 کې قول یا قومه ملوا علامه قنات کوما اني عاملونو خپل عمل کوي په خپل خیال ځا مل کوونکی هم بیان زب بیان کوم کتا زباني بدل لګي او خبر باندې ځمکلاک ولارې ما میدان درته نه پریدم دا مو دمر څاخ نه هو عادتینه بل امتحان امتحان روزو شي راځي هغه ډیر یاد کلاک دی څاخ دی اټ نمبر 123 ووس برстаў په سر باندې پیسې ورکی استاد مرګ انتظام بو کی او تابو وجنی زګه بوډاګانو ملامت نه کری مولیا نو ملامت نه کری نووس پیسې ورکی یره دا صړې ختمول غواړي پیر چې خبرای شي پیر څه دی وایي یره جی یره پیر څه اعلی حضرت څه بو منګه راغلی يو خدمت کې راغلی يو یو څه پهلوان یو غټ مضبوط سړی را لا پکاره دی په سیبخه دې من ورکو خدای دې سړی نه خلاصول پکاره شي دا خلاص شو نوس بس تا دا انتظامو زامو کی کچ کما غولای الله تعالی لیکلی دا ان داګه نه تن شي بچ کی وی او چې کمه ان دا نو کډیر ډا چې در باندې کیږي نو تا نشي وځلې زمون استاد فرمایلو شیخ القران رحمت الله علی د زیدین را روانو لارو زی ور تناسب لارکه اودې کی چې څنګه استاد کو نو تمنچه ور تکلاشوا چې غلاشو نو شي خواز ور کویل ګدریږي او خیر دې تمنچه کی بیا گوله ور که اوزان تیار که چه اوزان تیاره و شیط چه دان ورو رسو اقوی من دکلا پلار دا زوی نا مستمان دیواله و زوی دا پلار نا داد قتل انتظام بدیوشی دا مرگ انتظام بدیوشی یو طالیب را تو پنج دیر دا یو دو بدماشان و آقوی و لمخلوارا لوی چرت ازی نو آقا طالیب یاری دا پاق زمانه که وزخو مسلا دا اللہ فضل دنیا تو را سید یری دا نومی ناق است د اگا بدماشان ورطی پنج پیر تزی، او یاو جی پنج پیر تزی، اوی خواه، اوی مولانا سی اتوایا، چلگ احتیاط کوا، منگ لم چا پیسې را کرو استا پسار باننی، خو منگ جستا قرآن وستان قرآن واوری دو، منگ ستا ملگریشو، منگ لی پیسی را کروی، او چې دا پنج پیر ملاوولی، منگ درلو، منګ دې رکیبه د ورځې وو د شپې به تا درس کو آه. او ا چې درس به کله شروع کو نو مخی هیته د زړې مدرسې منګ هیته د مالټو یو باغ او پای کې بکیناستو منګ سره وسلا وا وسلا به منګ بوسو چې پټا کې هو دا د پاسه ومپي سوا چول او تا ته ول ناستو کتل بندر ته تا. چې تاسو وای خو چې تاسو قران شروع کو منګ لبه خوند راکو نو زمان گره یومال گیری په د ماشانو کې ویل چې راز خو له ما وي مای کتا ویشتنه زتاولم ا حدیث لري د قران تقوا کې لري چې را څنګه قران وي دون اخوان کوي او ډیر زیات خوان کوي او کتا دا ویشتنه زتاولم و چې موږ پیسې موږ چې پیسې اخیست هغه ستړي وي و چې ما ستړي ول نه کدی ویشتنه زتاولم پرېدان دی نه ها وي مې او رالو او د شيخ سره mLast ملاوقه فاغه منبانې پویا نشو او چې هغه تمام کتل نو وخت تر وخت به لاغه رنگ تازه کيده قران دیوي له خوان به ډیر زیات کاو نو ورته یی چې تاسو لږه احتیاط کوئ او په اسی تر په سي ډيري خريشي وي او فریدي بنا وليدي اپسيم ت کري طالب لور په چې دا واخل دا لري کري شول پنځ دیره ته طالب راغی شیخ رحمت الله له چې لږه شاندو به ماشه نه غوړ ته خبرو چې احتیاط کوه او چې خو دې شي ورستا په سر باندې آ شیخ رحمت الله عليه وسلم د چاچا نزان ساتم څنګه راسته تاسو خدای ملګری کړي داسې په نوک دې ملګری کې نور بخ دې ملګری کې اعمال شي کومه ګولې خدای مقرره کړي واغې نه زنه شم خلاصې ری هغه زمانه کې شیخ رحمت الله عليه بزان سروي چاکو نه ګرځو دومره په الله اعتمادو چاکو به نزان سره ګرځاو ا دمر کې تنظیم شي پری دې بدې نه او کنه با یو طریقه کله بل طریقه باندې وکذالک جعلنا فی کل قرية اکابر مجیمها لیمکروا فیها چې تدیر کې په دې کې خلاف د طرز او خلاف د طرز کېږي حق پرز به وای شي وږنی به پریری بینا دا کبانتی رشو چې پهګه مراقبه یو سنت چې یاد کی وکذالک ولی عباد ظالمین بعضا دماکان یو شیبون رفوتونه بدرې چې لار به شي ته به وې جې د سړی نډیر دیم نپریری دی شیخ رحمت الله علیہ پوری، آقا باوی جلت ببوتو بیا بیرا پری خودو تو لومری پدای که تیر شویو آوی او سپایی وی آقا سخبرو کلا وی شیخ رحمت اللہ علی ورطوی کچرت دا جامعه د پولیسو نوانو تا سر وما دلتا کتیلو او دا پتی و دا گل درتنوانو تا سر وما کتیلو وی آقا دا گل دا سیو غرزو ویزت تبسوو وی شیخ رحمت اللہ علی وچت کود اسمکلی رویشتو او دا پاس بیا چې کله پولیس ورپېځي نوراله بیا شیخې بوته نېڅې چوتې تاسو کو چې دا ولې دی والے دې داسې ویلو اناغم یو سوسو کو وي مې چې دا څه خبرې کولنو خبرې والو وي پر خدامنه نو خمي وو نو ګره پوهته نه بدر شي په چې دې سړی نه اخلاص شو او دا علاقه را تپریدون خویو که ذالکنو والی باز الظالمین بازن بی ماکانو سیبون ستا خلاپ را بوتو نا بدرج کی خطب اکلک ولاری دا طول سیلابونو باندی حضر چیخ القرآن محمد اللہ علیه تیر شویو او دی طول سیلابونو باندی اقلام بو والیو او نن داغا مسئل دنیا تو رسی را تکلیفونی برداش کرل باغونی نال کرل باغونی او کرل امیوی نن منگ خرو ورته باغ الله ارحمتن وليي قل ان صلاتي ونسكي ومحيي و مماتي من قرآن سے پیجندو من دا اللہ توحید سے پیجندو دا خود دا پنج پیر دا قرانینا دا چر چیخ القران رحمت الله علی دا قرن دا آواز رچت چھو پختانو کی قل ان صلاتي و نسكي و عبادتی بدنی زما عبادت مالی زما و ماحيي و جن زما و مماتي لله رب العالمين مرگز ما دا اللہ دا بارویچ رد مخلوقات لا شریک لا نشت برخی والا اللہ سرام و بی ذالک او مرتوب دیرات او کم شویده و آنا اول المسلمین زاول نمبر غالی خودون کنیم قل اغیر الله ابغی ربان و یا ایابی دا اللہ نولتون بالراب و هو رب کلی شید دا الله رد دار شده دا و لا تقسیب کل اون کي ارنا سويل لال ها مگر پد باني ستادا پد باني بو جيوالات ذيرو بار بنكي واجراتن يو بارون کي ويذ را اوکرا بار دبل چاد گونا سوميل عرب بكم بي عرب استاسدان مار جو واپس کيدل ساز ني وينه خبر بدر گي تا زولا دماغنتم في تختلفونا پاس کي جي وي تا زو باه کي ذاتي گونكي وهوالذي لاذا تجالكم تاسو خلايف الارض نيوب النار او سوفاضيږي ځینځي پسمه کاکي ور افه باز کوم فوقه باز او کتري باز تاسو ته پاسه بازونه اتا را جاتین په درجو کې لېب نو کوم دې لپاره چې امتيانو کې پتااسو چې ما آتا کوم پاس کې چې درګري تاسو ته ان رب کا یقینا نستاسری ولقاب زره ذعب ولني عقبات تیر شو مساله توحید بیان شو اره د شیر کو شو سوګي نه مانی الله سري ولقاب دي قصوګې منی وانه نو لغه ګور رحیمه یقینا الله بوګو کې مهربان دی مساله آدنا نازل شې دي مې کې سورته رب د دې سورته مخکې فراپ غن واجب باندې دي یو هر کله چې مخکې سورته کې توحید ثابت شوا بدلایلو عقلی او نو دی صورت کے مسئلات توحید ثابتی پتا دلائلو نقلیو باندی دیو جناب ورپسی ایراؤڑو بلا وجہ محکی صورت کی اول رد دشیر کے اعتقادی کرو او بیا رد دشیر کے فیلی ندی سرد په اول کی رد دشر کی فیلی با او آخر کی با رد دشر کی اعتقادی کئی دا دیو جناور پسی اراؤڑ بلو جا مرکی سرد کے آقاباتے سے تا ذکر شو ن دې سورث کې دا غي نمونه ذکر کوي د دې وجنا ور پسې راوړو یا ما کی سورث کې د مشرکینو ټوک ذکر شوی نو دې سورث کې تسلي ورکای نبی علی سلام تا چې مخه پکې گا دیو جناب ورپسی ایراولو بلا صورت کی مسئلہ دو توحید ذکر شو او دو مشرکی نو انکار ذکر شو نو دی صورت کی انجام دو مشرکی نو ذکر کئی دیو جناب ورپسی بلواجه ما کې سورته ختم کړو په دو جملو ان ربک سریو لیقاب و انه لغفور الرحیم ندی سورات کې چې د سورته انعامو را آیاتو نه ذکر کی نو دا دواړه جملې ذکر کی بلواجه ما کې صورت کې د نوح عليه السلام موسی عليه السلام اولوت عليه السلام بیانو اجمالاً نو دي سورات کې داغه تفصیل ذکر کړي د دې وجنه ورپسې راوړو بلا وجہ مرکی سرعت کے ویلی ولو اشراکو لا حبتا عنہم کشیر کیوکا نو عمل بے برباد چھی نو دی سرعت کے وئی چچاد اللہ کتاب تک زیبوکا نو داخرت پو رضی عمل برباد دے دیو جناو ورپسی ایراؤڑو یہ عمق کی صورت کیوی لیو پچتر نمبریات کی چیبراہیم علیہ السلام تا ما دلائل دا باچائی دا اسمانون و دزمکو ن دې صورت 185 آیات کې وایي چې دا خلق په دې دلایلو کې سوچ ولې نه کوي دیو دي نا ور پسې راولو بلواځه ما کې صورت کې ویلیو 114 آیات کې ا فغیر اللہ ابغی حکمان آیا بغیر د الله نبل بل فیصله کوونکی ولټوم نو دی کی دا اغیر ا غیر اللہ ابغی کوم الها آیا نبل د الله نه بل الہ ولټون درلا 140 آیات کې به امتیازاد صورت دا صورت ممتاز ده د نورونه په یاد اصحاب ثبت باندې دا رنګ دا صورت ممتاز ده د پا آغا مولا چی دنیا تے محلان او دین تے شاکڑا نیسال دسپیدے دارنگ دار سورت منتاز دے دنورونا پا تجلہ کهولوان دے غارتا دارنګې دا صورت ممتاز ده د نورو نه هغه نه معجزوبانه په یو آيات کې دارنګې دا صورت ممتاز ده د نورو نه په تختو د موسی عليه السلام باندې دارنګي دا صورت ممتاز دې د نورونه په بیان د اراف والو چې د جنا ته جهنم ترمنځ کې وي دارنګي دا صورت ممتاز دې د نورونه په تکمیل د انسان چې هغه له سلور شیزو نه ضروري دي شنحاتِ عفیب بھئی پاک بھئی نحاتِ حلیم او بردبار بھئی نحاتِ شجاع او بہادر بھئی او نحاتِ عالم بھئی دارنگ دا سرط منتازے پاہ دولسو نمنو دا زاباندی دا رنگی دا صورت مونتاز ده د نورنا او صفات د نبی علی السلام چې امي او مکه د واهینا دارنګې دا صورت ممتاز ده د نورو نه او واقعات او باندې تفصیلا حاصل د صورت حاصل او خلاصه د صورتو دی صورت کې ډېر مسالې ذکر کړي په طریقه دا لوف نشر غیر مرتب باندې اوله مساله تصلي نبی عليه السلام ته دریم masala اېتباده ما انزلا دریم masala اسباد توحید او رد شرک تسلی په دیم نمبر 8 کې پېش کړي کتابن انزل الیگا فلا یکن فی صدر که هر جنمن ہو سینبا نتانگی او پدیبانی با اول پدیبانی بواقیات موسیٰ علیہ السلام پیش دا تولو نروس تو تقریبان د ایک سو تین آیات دا دی تسلی تفصیل شروع کی دویمه مسلا چی تیباد ما انزلو کا نو دریم آیات کی داغی ماخذ ذکر کئی او پدی باندی واقعات ابلیس دا گیارا نمبر آیات نمبر شروع کی جو ګرا ابلیس اتباع ماونځلا او نکړه نو مذمومه مدخور شو دریمه مسله اسبات توحید اورد د شرک دا په نمبر 29 کې ذکر کای ندی ماخذ قل امر ربي بالقيس وَاقِيمُوا جُوَهَكُمْ هِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ او پا دی بانے بواقعات دا ذکر کئی د ان ساعت آیات نبی ترسیل شروع کی علف لام مین سعاد حروب مقطعات د اپ جده حساب کې چردا تاسو معلوم کړئ نو علیف د 1 د پارا راځي لام د 30 د پارا راځي میم د 40 د پارا او اوا د 90 د پارا راځي نو دارا جما کډینې سو جوړېږي ایک جما 30 جما 40 ایک جما 30 دې کې مو دې کړئ درځي ایک جما 30 ا ایک سو اکا ساٹھ تی را دی ایک سو اکا چی شی نس ستر او ایک اکتر نوی چی ورسو رشی ایک سو اکا ساٹھ را اشارات دیتا دا اچنبیل اسلام تیو قسم تسلیدا تخا پکی گا ماو اسې 68 سالات بستا مسلا ټول دنیا تورې شي یو ځېبم پکې پاتې نشي تسليوا نبی عليه السلام ته او د نبی عليه السلام چیکلا دوهه آغاز هغه ته کېدو د هغه وښنه کا منشي هوا او دنیا ګډ ګډ تا دین رسیدلې و او هغه زمانی تا تقریبا چې د امام ابو یوسف امام محمد رحمت الله عليه زمانې پورې خبر رسیدلې و فقهم برابر شي وا پور شي و تسلی دي خبره تا چې ټولم تانګا دا لا دین بیان کا 106 سال بعد په ټولي دنیا دا څنګه آواز ورسې الف لام میم صاد اللہ بویږي په معنا د دې حروفو کتاب انزل الیک دا کتاب د هراله له شې ورته تا فلا یکن فی صدرک حرج منو نو نه دی په سینه ساکې څنګه بیان ده دین دا چی بیانې سینا باندې څنګه څنګه د مشکلات مخه ترازي رکاوټونه و راځي پروا باندې کې سده پار راغلې ده له څنګه ربی د پارا شو یاره په و باندې خلک وو ذکر پار د مؤمنانو سورۃ الانعام 22 نمبره আজি شوو ذا کتاب انز الله مباره دا کتاب را لمن غ دله را د خیر نهډ کتاب مص دلهذ ر کو اون کې دسه دی ه چې مکې د دی نه دي والتون زره اومال قمن خلک او خلک د دی خبردار کا سوره ابراهيم ديار نسمه 12 باون نمبر 8 کې فرمایي ها ذا بلاء دا قرآن د سولو کتاب دی د خلکو دا پارا ولیون ضرو دی دا پاراچو یرو لیش خلق بی ہی خلک به خلق با پدے یارے ولی آلمو دی دا پاراچو پویشی انما ہوا الہ واحد چیکنن دا اللہ عجت سرکو ان کے ایکی او دے دا لا الا اللہ تشرید در تکی انما ہوا الہ واحد ولی انما ہوا الہ واحد پدې باندې پو پوهېږی ان ادا بغیر د قران نه به بول څه باندې دلایلا اله الا الله په مقصد خلق نشي پو یو کولې ولي ذکر او لول الباب دې دې پارا چې پن واخلې پارا کتاب راغلې دی قران راغلې دې دې پارا دې خلق دې یو روان دلایلا اله الا الله په مت باندې پوهېګان اتبعوا ما انزل الایکم تا دې شيتا کيتا جنازلې شيتا سودان مير ربكم رب دراستا سنا ولا تتبعوا من دونه اولياء لا تتبعوا ما نه لا تخذوا من زيبي دال لا اولياء ما مدد گاران قالي لما تذكرون لګياږي په نهخلي پناہ اسون که دیر زیاد لگ دی او پنچ سو گخلی اگا دیر کم دی دنیا که اکثریت او جمہوریت با میں رد کئی اس تخوی پی دنیاوی زکر کئی چیتے بعد ما انزلا نکے نو پخوانیو کو راگوی سر سوشو و کم من قریتی نم او دیر دکلو نا حلک نا حالا کڑی میدیا غیل بجا اها بسنارا کي تا ز زمغان بیاتن نشبي بی او هم قائلون د قائلون د معنی کوم او دغه صورت کې او هم قائلون یاد دې د ګرمي خوب غوون کیو کړه قیلولین شي قیلولا د ګرمي آرام او خوب دی ویلې کیږي او د خوب په وخت کې چچا باندې تغلیب او عذاب راځینو دا پیډېر بدلګي د ګرمې خو به کاو عذاب په الله را وسته د دې معنی تایید اوندي سورۃ 73 نمبر آیات کې افا من احل القرآن یاتی اهم باسونا ایا بجبشید کلوالا داچ راشدی تازاب زنن بیاتا نشپیوهم نائمون او دی ادوی ادو دویم مانا او هم قائلون یادوی ویون کیو نمبر اٹھانوے اوامن اهل القرايا يدهم باسننا زههم وهم يلعبون آیا بې شي د ګلوالا دا شي راځي دی دا ځاګندې ساقتين کې وهم يلعبون او دیه بسګون کوي د شیر کلمه وای ਆپا شي کوي ਆباسو کې لوی اباسه د شیر کلمه ویلي داغه ماننده دا. اپاسی کهون کې لږی کهون او هم قائلون یا ووین کې د کلمې د شرک لارام او دا او چیراله له او هم کړه او دا په معنی دا ودی و هم قائلون او دی ووین کې وکلمې د شرک لارام پما کانتا و هم نو ا دی هیڅ جا او هم بعضو ناګلا چې راغې دې دا ځا إلا أن قالوا مگر دا چی وی إنا كنا ظالمين چا خلاف پر خلاف کړې وې نزانته ظالم ویلې دي إلا أن قالوا مگر دا چی وی خلاف کړې وې نزانته ظالم ویلې دي انبیاء کې الله فرمایي دولسه مې یاد هو اللسم جباران آیات نمبر بارا دولسم ندین شوروکم فلم ما آحسوب آسنا آر کلاچیو بلید دائی آزاب زمنگا ناسا بدیمی نا یرکدون داغینا منڈ والی لا ترکدون منڈ موحی ورجیانو وافس شنی الاما اترفتم فیحا اغا سداچ مرشیوی پاغی کی ومساکین اکم اوزایون استاسو تا لا اللہ ہم تو سألون خام خاج تپوسوشی دستاسونا لا اللہ کن تو سألون خام خاج استاسونا دپوسوشی قالو یاوے لنا انہا کننا ظالمین وائی بھی ہائی ہائی یا رکاوے دے منگل رائی قنا نمگ ظالمان ځانته تب ظالمان ہوئی چلا پروس و خلاف اکڑے سورة حج کې الله فرمائی و اللہ سمجھ پارا سورة حج آہد نمبر التالیس قرآنم ورت ظالمان وئی اوزان تفق پلم ظالمان وئی وکائیم من قریدن ام لیتو لہا دیر دکلنا موهلت میور کئ واگیلا وہ ہی ظالمتن غظلم کو انجیو ظانونو باندی ثم خسوا و الی ال مسیر بیا مینی ودا کلی والو لرا ما ترگر جی دللی دل دگیم اللہ ذکر کئ وما کان تاواہم اجاہم باسن نو ابلن تدی کلا جرا تیتاز زمانا ان الله قانون مگر دا چې وی ان کن نازالمینا یقینا نو منګه ظالمان ولا نسالن الذین اخا مخاطبوس موگم دا کسانو رسول چې لګل شي د دې پیغمبرانو ولا نسالن المرسلین اخا مخاطبوس موگم د لګل شي ونه پیغمبران غو تاسو کوم دا خلکو نه کیږي پیغمبران تل یو فَلَنَا قُلْ سَنَّا عَلَيْهِم بِعَلْمِنَ نُخَا مَخَا بَيَان بَا كَم دِي بَانِ بَيَان بَو كَم دِي بَانِ سَرَ وَمَا كُنْ نَا غَائِبِينَ او نئی امان غيرازر وستقوی بے اخراوی ذکر کئی داخرت یارا دیده اپور خود دنیا یاروا والوزن و یوم اذن الهاق او طول پده اورس بانی رشتی آده داملونو و من سا قولت موازینو هون نو آسو گو چی درانشو آتلا دنیکو عملونو ویلی او میزان خو به یو لگی دلی تو تلا ازلت موازین جمع ویلی دا ولی ولی قیامت چی بگنی تلی لگی دلی سو یو تلا دا خو موازین جمع زکوی پیت بار دا موضوعناتو بانده چی عملونو بگنی رمانسا اولاد موازينه ناس او چدرا نشات لا دني کواملون ددا ولائكهم المفلحون مذاګه سان اندی ریکامياب بعد خلک جهوی دا عمل د ټولنه منکر دی د قیامت پرز باندې عمل نتللی کیږي زه کوی دا عمل شکل نشه عمل ښکاری نه وهم منکرین د الله اوخدلا ډیر چیزونه د ازویږ ښکاری نه او تللی ودې تیر کې هوا واچوې دومره هوا پکې واچوې او دومره هوا پکې واچوې دومره ګیس پکې واچوې کله ود کله درې کله دا په خپل باندې اولېدل ښکاری نه بس تر ګوانې وتلې و ومن خفت موازینو آسو کو جس پکې شوا تلادنی ګاملونو دده پالایک الذین خسروا انفسهما نو دا جاسان چې دا وان کې غرض لري ځانونه بې ماکانو بیا دنا هیڅ لیمونه په سبا دا هیڅ او په دنه زمونږه ظلم کوونګي ولقد ماکان ناګم به دا سرازې می درکړې تاسو ته فلارد په دنیا کې وجالنا لکم فی معاش ګر تاسو لرا کې د جون تیرولو طریقې قلیلما تشکرونا لږه غري چې شکرو بازي شکر گزار وس دې دینا تفصيلي واقعي شروقي په ابتداده ما انزله باندې چي وګورئ دا د حکم تابعداري اونګلانو انجامي څه شي شیطان ولقد خلقناكم ثم سوارناكم پتاه سره پیدا مې کړی تاسو بیا مې شتلو نظر ګلتا اسو لا دې آیات کې قلب دې قلب دې پکې ولقد خلقناكم ثم صورناكم پتہ <تصفيق> ای سره پیدامیکې بیا نشکلونه درکړل دا دي خبره دا د انسان ذهن کولا وای کدی تا متوجی شي پیدای شي خو انسان روزو د شکل اول له مور پګړک جوړ شوی دی نو اصل عبارت دا سده ولقد صورناكم ثم خلقناكم پتای زرا شکبن امی درکړی تاسو له بیان پیدا کړی اي تاسو ثم قل للملائکه تسجدوا بیا مې وی ملائکه تاسو سجدا وکړي آدما په تره د آدم علی سلام یاد خلق نه مراده په اعتبار داغه عالم ایروا سره چاله ایروا کې اول پیدا شوه د زرو او شکرونه الله بیا روس ور کړی چې دنیا تراتل wa sajadu nusijda'u qala tul malaikatu illa iblisa magari iblisa nakla lam yakun min asajidin naw dadar sajda kaun kusara qala wi allah ma mana ka ashimana gre alla tasjuda dad ji sajda de nakla iz amartu kaha ke le ji خلق دانی من نار انو خلق دو منتوینو پیداکڑے دے مال را دورنا پیداکڑے دے دن را دخڑینا آنا خیرون من ہوئی زخور انددنا قیاسی اوکو او قیاسی پا مقابلہ دنسکی اوکو دار شیطان کاری او یو دتائید دنس دپاری نا خود فقہا اوکار دے فقہا پا مقابلہ دنسکی قیاس نکی کزویف رواد ورد بیا قیاس نکی انا خیرو منو شیطان ایزا قولیم دادنا دا نیکو دا فرعون نیکو دا ویلی زانتی انا خیرو منو ویلی دی گا مسیح ام دا ویلیو سورت زخرو فراواروی پنزشت مسیح پارا باون نمبر ام انا خیرون من ها ذا یا ذغورین دا اصرینا هو محین چاہر از زلی ولا اکادو یو دین قارب نرے چی بیان و کس پلی ڈالیتا پر اون دا ویلو موسیٰ علی اسلام بارکی چی ذغورین دا دنا نیکه انا خیرون ویلو آنوانو سی ام دا ویلو خوانجام دا دوار رسوش دا زلت شو پر لانتی چهتان لا نه دی توا لا نه دی ان شو خلق بنی من نار وخلقته من فينا پیدا کړی دی مهالره دورنا پیدا کړی دی دلره د خټینا قالو وی الله فابت کو شمن عددنا وما يكون لك نتي جاه استالرا انت تکبر فی ها د اشزان او غټ او غانی په دی کی پخروجا انک من الصاغرینا یا قین ته د ځلیلو نې ته ځلیلی ساغیرې که ذلی لکه ځکه ځان ت غ او وو او د دقل والیشي او د شیطان د د خاورې فضیلت په ور باه ډیرر زیاتې غوالی ور ته یو ش وروغورځه ناغې سیزی وور کې خیانت ې خیانت ګ دی خاه ک یوسیزو غورتهوه امانت دی دانه چې خاارې ته وورغور دی خاه خاورا کیا دانه خاوره شي او د هغې نه باغونه زرګون شي ونې تې زرګون شي او غې نه ډیر پهونه را زګون شي بله دا چې ورو کله بل شي ته پیخاره ورولی ناغ وور مل کوي او په دخاره بانندې په دزکه سومره وورونه بلږي دخارې تهنوقصان وروونهرسو ی د دخارې سره ونه کلل خاه غالی به د په وور باندې. بل په خارکه عجزه دي ډېر خلک دي ګرځي سوت به کې کاندي وباسي سوت به کې لختي وباسي سوت به کې ټیټري ګرځي ځنه نه عجزه دي پکې اوور کې تکبر دي او تکبر دا نه صفت دي نو شیطان نه آدم عليه السلام پسو سوکان د باندې به تر او ډېر بهترینو الله ذلیل او ګرځو شیطان زه کاره درجه نه او درجه یوختله قال وی شیطانان جیرنی مهلت را کی مالا الا یوم یوباسون تروس پرته کی دو پوری قال <الاوی> <الاوی> وی الله انک من المنذرین یقینا تا د مهلت والا نهی تا د مهلت ته خلکو یرا پلانې پیر شه مستجاب الدعوات ته دعاوی ډیره شیطانوی انجیب نیلائیو میو بیسون اللہ مالا تر قرطکی دو محلت رکی اللہ ورطی انکی من المنزری بس محلت میدر که سوالی اللہ قبول که مستجاب و دعوات خوی شیطانم دی قالا فبما اغویتنی اوی شیطان پسو داری اغویتنی دو اغوا دو مانی دی غور رجلو ازا فصدا ایشو ہو چی جنی لند تنگ شیغیتا اغواوی لیکی گیا ربائی کی. فبیما اغوای تینی پسو دائی چیزما جن دی پریشان که. دویم مانا پا عذاب باندی. اغوا مانا پا عذاب کی لکه سورت مریم. شپارسم چپاران آیت نمبر انساٹھ. فخلف من بعدهم خلف نزاع الصلاه وتتابع شواد پسو په يل كونګايا زردي چمخامق به شي د عذاب سره غيغ ها غوا په معنا ده عذاب باندې مرادي نځې م معنا په بما او ته په پسو دای دا چې زری معذب کلم زری په عذاب کې راګېر کلم دغور معنی کیږي لَأَقُودَنَّ لَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا قَمخا کی بنم خا دی دا بلارتا گچنی غلام ثم لاتی انن بیا بہ کھا مخرا تگندیدہ من بین ییدی ہندم مس کی تربد دینا مختب اور ترازم اور تبا ویمہ چمال تو کھاٹ سڑے تو کھو لئی سڑے تسلذی قران نا آ تو نراشه که نه دلده که چرده دکان کې پټ که نه چی بینی دینا ها زکاسیم پسطره جنوطاره ایناسی نه کودی بینی نو سطر بری ماچی ها نراشه دلده پټ پت که نه مز که برازمه داو سسی بورتا چوم وامین خال بیم در روسو ددینا روسو نه بور پسی جوابو نه رالیگم خط برالیگم چیتوی برالیگم جواب برازی چی راش اپلار ده گره نه بخوا دیر خراب دی لار له به چات جون کی نیرا خوشی تا سر ده درد ګولې نی را وړې ها خو چې قران بیا با وسوسه شروع شي بیا وی چې بس لار غندې راستو پلار مری میرانا او زه په لار ډېر مې نه مودا وی وامن خلبهم راشه ګره مول شو دروستونه برابر اعظم وان ایمانه هم د شی طرف ده دینه ترخ جی وازر شی طرف ته نوخاله ورتلم سوما انتي شيطانان ورتلم سوما چې جېدی وها چې د قرانه نفرت پیدا شوه د قران نه, نه اوتخې وان شما الهینده ګس تربد دینا ګس ترت زړی زړی کې بوله قسمه قسمه سياچوم قسم ولا تجتو اثرهم شاکرینا نه به مو می دی حد دینه تابعدار قال يا لا يخرجوا منها دتی جنتنا مذوم مدحورا بد حال ایش وی رات لیش وی لمن خامخ رسول کو تابعہ کای شي دا فداری کلس تا منهم د دینا الا عمل ان جہنم مخا مخا دبکم جہنم منکم اجما انسان سود ټولونا جہنم درنडकم و یا ادمس کو یا ادم علیہ السلام او سی گانتتہ زو جوکې بالجن ن تا په جنت کې پهکولا خوئ دواه منهیں سوشي دما د کوم د نهنجستاسو کوښي وله تبعمندي کې کې داړه ح شجر تا دی ونی تا کنیدي شوئ پهتهکو نامې نهظال می نه نوشي به تا سوزانان ظالم زلم په کمی باندې را لگه سوره دی کاف کی بیا رازی تین تی سیاد کی کل دل جنتینی آتت اکلها ولم تظلم منحو شیعا فتکونا من الظالمین شیبتا سوزان نده کمی کون کنان فوسوسلا هم دوارو شیدان ووسوسوا چولا دیدوارو تا شیطان دا دیا یا تون دا معلومی کی دا چی شیطان دا وسوسا چولی دا او په جنت کې چولی دا راواتو پا وقت کیا چولی دا, دا اوغاں وج ما ذکر كر کڑی وی سورۃ بقرہ کین یہ وجہ پکیداو شیطان دروازے لراگے تو جنت تا چھے شروع کلی آدم علیہ السلام جنت کے گردیدن دروازے ل شرا ورسید نو بار شیطان ولید چھے والی وسوسے واچولا یا تن نے وسوسہ واچولیدا او بیا راوتے ل شیطان کلہ مرض زولگی نو داغ اثر وی بي بیا شیطان وسسا چه ویوان دا غی اثر وو او واسوسه لاو مشیتان وسوسه چولا دی دیوار ته شیطان لیدیا لهما دیره پاره چن جامیدای شي چې قاره کی دی دیوار دا ما هوری چې پردی انهما دی دیوارونه من سوادههما دبی زتای د دنیا بربنش وی نی دی باځی خلک کوئی بربنش دی او یې راجامید ووتل او بربند شي وي خدا خو به هي아이 دا او الله خو به هيین خو خی لکه دې سوره دي بقا سوره چې الله ذکر کړي آډ نمبر 28 کې الله په به هي حکم نه کوي وای زافا لوفا ایشتن قالو وجنالها ابانا walaa amarna biha qul huwa inna allaha la ya'muru bil fasa' bi shika allah hukam na kai pa biha ay bani allah be ay wali na un pe hukam kai lusanga adam alayhis salam aw bibi hawa bar bunsu da kho biha ay da awwal sura to ha ke allah farmaye 118 ایک و 18 اللہ آدم علیہ السلام ته وئی ان لکہ اللہ تجواث یا ولا یہ یقینن تعالی رب دی کی دا خبر لا اللہ تجوا چھنہ بوگی کی کیہ کیہ پدی کیولا تاراں ببر بنڈیگی بربنڈیگی بناوگی کی کی بنا وچتین را جامعلانن داو بربونسو اولا بی ها این گواری بربندی ایمنا اویلیم دیورت چینما بربندیگی نو دیسا رسکی من سو کې ایما بازی خلق راولا گی دلناوی دا حضرت چیقو القرآن نوور اللہ مرقلهو پا ترجمہ بانی رد شروک وی او رات ایما دوی نو یا گا بر بربندشی جامیتی اوتی وی او رات ورتوائی یو او د پختو دی او یو اورات داربې دي ها دا عربۍ غاوړه ته هغه جوداله د پښتوں جوداله لکه حدیث کې راځي لا ته بي او اورات اخی کوم تاسو د فل رور په اورات په سیمه کې غیراري سم مطلب دی ها یعنی خصوصي په سیمه کېږي خصوصیتانه په سیمه کېږي سمدلږی داوی داوی مطلب دا دی چې ضرور بيزتوي په سیمه لګي دارابې اورات چې کوم ذکر کیږي عربۍ کې نو دا غي بیزتی ده او پورتور کې چې کوم سی تاورت ویل کېږي ما غا ټول پیژنې نو دا د عربۍ اورات ذکر کوي مو ګوسرین چې دا معنی کوي سواد معنی اورات نه وی بیزتی اخلی او هغه د عربۍ اورات ذکر کوي من سواد هی ما د بیزت درې دروازو نه باندې نورانی لباسو نورانی به واسطه الله لری کو نور بربرن چوری نو او دا یو قانون او قیدام دا شکل لا یو سړی پيو او خدابانه لگی د لیوی د حکومت په کور کی وی یا پولیسی یا پوجی نو شکل لا کور تر علي کی یا ریټایر پینشن واخلې اوراځی کلا کور تا ناغه بربند کور تا بلکه اگا پوجی جامت تلیری که او گلونا چه ده پوج کم دوی یا اگا وردی ده اگا تلیری که اٹوپای ده پولیسو چه کمه جامت اگا تلیری که بربند این را لیگی دا سی آدم علیہ السلامو بی هوای ده جنت نه بربند نور را لیگلی نورانی ری باسو اگا ری شو او دا سی بربند ندیر آگلی